Cada dia hi han coses noves. Doncs, segueixo dient lo mateix. Cada dia hi han coses noves. Però per què? Pues per què la vida canvia? Perquè les coses van endavant, que alguna vegada van enrere, però bueno, diem que van endavant, que s'intenta a vegades canviar, s'intenta fer coses millor a vegades ens equivoquem, les fem pitjor, però bueno, sempre hi han canvis. A veure, fixa'ns que abans, fixa'ns que abans, quan dèiem, aniré a tal lloc, ui, hi ha un vi més bo, per què? Perquè tota la zona hi ha vinyes, i quan hi vas a l'època de veure les vinyes maques, boniques, amb raïm, les disfrutes, però si veus vinyes, saps que hi ha vins bons, sí. Això ens passa, ens passa a França, ens passa a tot arreu. Però és que estan passant coses molt curioses. A veure, però és que molt curioses, eh? Estan passant a molts llocs del món. Quan dic molts llocs del món, vol dir molts llocs del món. No estic parlant d'una una zona que hi hagin vinyes, no, estic parlant de ciutats. Estic parlant de capitals. Estic parlant de ciutats amb cases, amb pisos. Que ara s'està posant de moda? Doncs pues sí, senyors, s'està posant de moda. És algo impressionant. Si ens n'anem en a llocs llunyans, me'n vaig a Nova York. Què fan a Nova York? Nova York, el que hi ha estat, sap, ho sap, positivament que els edificis gratacels grans molts d'ells a dalt de tot tenen terrasses, unes terrasses normalment molt ben acondicionades. A vegades hi han plantes, a vegades hi han amaques pels veïns si no són veïns i hi ha en aquell edifici si posem el cas hi ha un hotel en aquest gratacels un hotel pues doncs, la terrassa, una part de la terrassa que poden ser molt grans doncs pertany al a l'hotel, igual hi pot tenir-hi taules, igual hi pot tenir-hi músics, igual hi pot tenir-hi el que vulgui, o sigui que lo mateix que trobaries a baix de tot en un lloc, com veiem aquí, que tenim taules i cadires, i ve un músic i toca la no toca el violí o toca el que vulgui, pues ho fan a dalt les terrasses. Doncs, això està canviant també, jo no dic que canvi totalment, 100%, però està canviant. Per què? Perquè resulta que ara s'estan plantant a les terrasses amb, unes, amb uns textos especials, clar, són uns, com quasi com... són decoratius però com grans com a contenidors, i contenidors perquè tenen que tenir bastanta terra i producte i tal i planten ceps vinya però no, no directament a la terra, o sigui a terra en la taulada per entendre'ns, en el terra de, de, de dalt de tota la terrassa, no Imaginens que emvé de posar textos, pos' uns textos enormes o sigui, rectangulars per poder-ho i a més amb espai entremig per poder-s'hi passejar. I si vol per exemple, posar-hi taules pues, per prendrehi a la nit alguna cosa refrescant també. I si vol a també hi pot haver-hi maques. Jo per exemple, tinc ara una fotografia en aquí, d'un hotel que em van enviar, doncs que té amaques, que té el jardí, que té taules, bueno, el jardí El jardí. perdó. té uh, la vinya, la vinya. Si sí, a l'hivern no existeix, ara que estem a l'època, diguéssim, ja sabem com estan les vinyes, que ja estan animades, doncs estan animades també en allà. Llavors, les vinyes... Però és que aquestes vinyes són per recollir el vi i fer-ne un tipus de vi. Però és que no és en una terrassa, és que està passant en molts i molts llocs. I he dit Nova York, però estic parlant de qualsevol altra ciutat d'Estats Units, està començant a fer el mateix. Què pensen fer? S'estan reunint uns quants vinicultors, per entendre'ns, i intenten posar en certes terrasses el mateix, de, el mateix tipus perdó, de raïm per a després poder-ne treure el mateix tipus de vi. Un tipus de vi amb un nom, el que vulguin, però un tipus de vi. La qüestió és que ja s'està traient vi, que no se'n treuen milers de de litres, però ja s'està traient vi i s'estan donant compte que poden aprofitar el sol o l'aire no estem parlant de l'hivern, perquè l'hivern d'aquí tampoc es fa res però doncs, quan hi ha el bon temps doncs, hi han unes persones especialitzades que estan controlant igual que es fan aquí a la terra aquí a casa nostra també es fa igual a terra, però tenen que haver -hi gent que ho cultiva gent que ho mira, que no hi hagi bitxos totes aquestes coses, doncs hi són una professió més per les terrasses. Parlem de Nova York, vale? Dic Nova York perquè és el més, el més llunyà en aquest moment, diguéssim, amb fotografies que tingui tal. no? Però als Estats Units hi han molts llocs, molts llocs. Fins i tot hi han horts, dic hors perquè entre enmig de cases on hi havia un jardí que ningú aprofitava és que és molt curiós això jardins que ningú aprofitava han dit sí farem el jardí pel que vulgui seré però com que no hi entra gaire gent doncs serà una vinya i el que es vulgui passejar per la vinya pot passejar-sí però serà vinya perquè d'alguna en traurem o sigui que és curiosíssim és més que curiós va ens anem a qualsevol lloc a tot arreu del món estant si el clima és bo, per bueno, s'ha de saber, primer de tot, provar si el... Bé, hotels nostres. Nostres? Nostres? De ciutats a prop, diguéssim, de casa nostra. Bé, hi han hotels que hi ha, jo, jo, doncs, ja comencen a plantar d'alguna manera per exemple, en lloc de fer la vinya baixa, també la poden fer alta. Per tant, en els terrats d'hotels estan intentant. En lloc de posar, com als Estats Units, que posen com uns textos enormes, per entendre'ns, i entremig que la gent pugui passar-hi, o posar-hi tauletes, o posar-hi el que vulgui, amagues, aquí s'està pensant d'una altra manera. S'està pensant tot lo que és les can... o sigui, tot el borde, eh, imagina't la terrassa, no? La terrassa és molt gran i resulta que té un espai, un espai limitat, per entendre'ns, aproximadament de 2 metres, tot al voltant de la terrassa, tocant les parets exteriors, així ens entendrem, o la reixa, si és, si és una terrassa amb reixes, doncs amb reixes. Doncs, i han plantat, o sigui, terra, però no terra directament, sinó també feta sobre un, una cosa especial per mantindre la terra. I el reste de la terrassa, llavors, per lo que vulguin, per lo que vulguin, per la piscina, el que vulguin. Però també ho estan fent d'una manera especial. En lloc de plantar-lo a baix a terra, sí, el planten a terra, en aquests tipus de, de, de per terra que han fet, però perquè... Per, perquè han estudiat el temps, perquè han estudiat el clima, perquè han estudiat diverses coses, el vent. Aquests, que és, llavors, és emperrar-lo. En vez de tenir-lo a terra, fer-lo créixer i emperrar-lo per dalt, per dalt. O sigui, a una alçada a on, quan es tingui que recollir el raïm, es pugui recollir sense tenir que enfilar se però no serà a baix. Per què? Pues perquè han estudiat la, el clima d'allà, i han considerat que si estaven molt a baix no, no rebia el sol de la mateixa manera que si l'eleven. Sí, però ja ho estan començant a fer alguns hotels. Hotels on tenen tot l'edifici per ells, perquè ha de ser edifici per ells, o... Eh, als Estats Units és diferent perquè són gratescels d'aquests diferents, allò ja és un altre sistema, però es poden partir, diguéssim, la terrassa de dalt, una part per els hotels i l'altra part pels restos dels que visquin. Ara, aquí, hotels, si són hotels que verdament tenen una terrassa, bé, a dalt es pot fer. Si és hotels que tenen la meitat de l'edifici, que és hotel, i l'altra de persones, no es pot fer perquè no, no dona per fer tanta cosa. Però ja s'està fent. Aquell que és edifici sencer, estan aprofitant la part de dalt ja per fer això. També, per ajuntar-se amb altres llocs que ho fagin, donar un nom perquè planten exactament el mateix tipus de vi per poder-li donar un nom i s'estan fent unes comunitats. Unes comunitats de vi, de vi curiosíssimes, potser a partir d'aquí sortiran vins nous, perquè és normal. Si ara volen fer una cosa diferent, plantaran, faran el, el que tinguin que fer, són ells es que saben, jo no en sé, no puc dir-ho, però treuran un altre tipus de vi, i aquest vi pues, pot ser famós o no pot ser tan famós, però pot tenir un nom, i és una cosa bona. Però és que a França ens hem passat a davant, eh? A França, és molt curiós el que han fet, que això ho vaig anar -ho a veure, per poder fer, fer diéssim el programa perquè em van dir que hi havia unposto que era molt curiós i com que vaig pensar que no era tan lluny i ho podia fer- -ho un dia, vaig anar- a veure. em vaig anar a, a, a un barri bohemi de Montmartre, perquè m'hanvien parlat. Com vaig voler fer això? em van dir que hi havia un barri vaig pensar, no, és que no pot ser que a Montmartre que jo el coneixo a Montmartre destar de, de, de i de treballar i tot això. No, no pot ser, no pot ser. Pos pues sí. Montmartre, el que coneixem, que és un barri bohèmi de París, bé, ja tenia, ja tenia, des de fa temps, petits llocs on hi havia, diguéssim, vinya. Però, a veure, a veure, a veure. Però que ara, ara, és a peu del carrer. Perquè resulta que quan hi ha, hi ha, hi ha un lloc no gran, eh? no es pensin tampoc res de l'altre món, però és que és curiosíssim. Imaginin-se un lloc ple de cases. No, cases no, pisets, vale? pisos, a Montmartre. Eh? Uns postos que deuen tenir, jo que sé, quatre pisos d'alçada, més o menys, no? I davant doncs, tenien un solar que no hi havia res. Doncs pues, què han fet? Ja fa, ja fa un temps que hi han començat a plantar-hi i, què caram, resulta que allò, vist des del, des dels balcons d'aquestes cases, des dels balcons, des de les finestres, com vulguem dir-li, veuen, a davant de casa seva, que és carrer, que al costat hi ha els cotxes aparcats, que hi ha eh, el pas de mm, peatonal, o sigui, no és que estiguem al camp, és que està a dins de... La... Bueno, doncs això està passant. I què fan ara? Ja fa, fa temps, han anat més avançats que tots nosaltres, i resulta que Claro, el primer any que vam plantar o que van fer-ho va ser com, oh, mira, ara va, van a plantar això, mira, però, però a més, d'una manera controlada amb una mica de passeig per poder-hi passejar si la gent no tot arreu, però uns postos per poder-ho veure, controlar-ho Bé, bueno, doncs què ha passat? El primer any van treure res, poquíssim, el segon mes i com que aquestes coses fan en seguida augmenten i tal, bueno, doncs pues és una cosa preciosa. I també quan, quan és la, la manera de recollir-lo, llavors què fan? Encarreguen a un comitè, que ja s'ha inventat, ja, ja l'han inventat i ja han donat un nom, el comitè de... de què? Doncs de les festes aquestes per la recollida, diguéssim, de les vinyes, vinyes, vinyetes, perquè no són tan grans, però bueno, de les vinyes. O sigui que és curiós, és curiós, és curiós, és curiós. A més, sempre són llocs que la fruita, o sigui, el rint pot madurar molt ràpidament, i això sí, s'ha de mirar. S'ha de mirar que, que, verdaderament, el sol hi entri, i per si són espais oberts i és un lloc que té molt de sol, doncs, és meravellós. meravellós. I... Si és sobre, com aquests últims que a França, n'hi han d'altres que també els estan fent, ja a ha per tot arreu, però a les taulades i tot això s'està posant de moda d'una manera molt gran. Igual que, que hi, hi ha hagut persones que diuen no vaig comprar tomàquets perquè en vez de posar plantes em poso una tomaquera i, i em vaig traient les, les tomàquets o van plantant cebes o coses d'aquestes, bueno, s'ha doncs, posat de moda ara la vinya, el cep, el cep de la vinya. I s'està posant de moda? Ja no, perquè, clar, un sol, perquè tingui quatre plantes d'un cep de, de vinya, no, no, no farem res. Però, organitzat bé, és el que diem, si jo tinc un terreny d'aquest tipus i el meu veïn té un altre de l'altra i l'altre té un altre, i ells es posen d'acord, i tots planten el mateix, i ho fan tot, què? Pues van, mica en mica, van agafant altres individus d'altres llocs que em puguin tenir i treuen un vi el pues que sestà posant de moda. Són coses curiosíssimes. I estic dient que és veritat que tenen que ser països que tinguin mesos de calor i de sol que vagi directe. El que no podem és anar a buscar un lloc on no n'hi hagi. llavors tindrem que buscar un altre tipus de coses, però no aquesta. Però que no és de raro, no és de raro que ens anem a un país al que vulguem, però al que vulguem i trobem exactament trobem vinyes per tot arreu. Vinyes per tot arreu. Què vol dir? Que de les vinyes ja hi ha uns personatges que tenen la idea de pues, donar pel públic un vi. O, oh, perdó, perdó, també poden fer-se les seves caves per ells. Tot depèn, tot depèn de quan s'ajuntin, si són molts o pocs. Ara, sí que quan es fa amb tipus de jardinera, es té que fer amb una fundària molt gran, el test o com se'n digui, gran, perquè pugui haver-hi les arrels i l'aliment que se li posa i tot plegat. Però és curiosíssim. A mi em va fer molta gràcia aquest de Montmartre perquè vaig dir, no m'ho pensava. Tant m'ho dit que no sé què, no sé quantos i, que... I vaig dir, doncs pues, bueno, quan faci el programa un dia me'n vaig allà, que és un test Montmartre i tot això, i vaig trobar pues, que em va agradar molt. I això que encara Falta perquè sigui, verdaderament, el cep que estigui ple. Però és, és bonic, és bonic, és bonic. Ara m'imagino que, clar, l'hivern pues, no hi haurà res, no? Però bueno és igual, també se'ns moren a vegades les plantes perquè fa molt de fred. Vull dir, en aquell moment pues, quedarà com queden aquí les vinyes. Les tindran que preparar pues, de cara al bon temps. Bé, res més per avui. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí, com sempre, els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, fins al dia i anem. Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell La cultura a l'abast de la mà Aires de Cultura